פרק ד. והחזיקו שבע נשים באיש אחד, ביום ההוא, לאמור, לחמנו נוכל, ושמלתנו נלבש, רק ייקרא שמך עלינו, אסוף חרפתנו. ביום ההוא, יהיה צמח אדוני לצבי ולכבוד, ופרי הארץ לגאון ולתפארת, לפליטת ישראל. והיה הנשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש ייאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. אם רחץ אדוני את צואת בנות ציון, ואת דמי ירושלים ידיח מקרבה, ברוח משפט וברוח בער. וברא אדוני על כל מכון הר ציון ועל מקראיה, ענן יומם ועשן, ונוגה אש להבה, לילה, כעל כל כבוד חופה. בסוכה תהיה לצל יומם מחורב, ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר.